en allians, ett nätverk av en grupp från extremhögen ett antal radikala muslimer och några personer med vänsterbakgrund och där Sveriges mest kände antisemit efter decennier i glömska hittat ett nytt forum Måste vi tro på gaskamrarna? Det är rubriken på en föreläsning arrangerad av en ny gränsöverskridande rörelse ett nätverk som på internet och i källarlokaler sprider sin övertygelse att sionismen, judendomen och judisk mentalitet är det största hotet mot mänskligheten. Och ett nätverk där Radio Islams Ahmed Rami nästan 20 år efter domen hets mot folkgrupp på nytt kan sprida precis samma budskap. Som då. Här är Ola Sandstigs reportage. Ahmed Rom är flitigt anlitat anlitad föreläsare. Vi uppskattar verkligen hans kunskap och erfarenhet. Ljudendommen är psykisk sjukdom. Det är ett vi kommer inte att fokusera på då islamiska frågor utan endast på antisionismen för att kunna nå ut till så många som möjligt. Av Israel! Av Israel! Av Israel! I skuggan av kulturhuset på Sägens torg i Stockholm demonstrerar uppåt 400 personer mot Israels ockupation av Palestina. Demonstranterna håller plakat med slagord som Gaza blöder, lägg ner Israel och en kille viftar med ett porträtt på Ayatollah Khomeini som ledde Irans islamiska revolution. De håller upp plakaten inte bara som protest utan också som sköldar mot en skur av tomater, ägg och potatisar som arga motdemonstranter kastar. Det är den 20 september, den så kallade al En internationell protestdag som framförallt lockar radikala muslimer. Men de möter ett massivt motstånd av närmare 2000 motdemonstranter, mest exiliranier. En iransk kvinna rusar fram och drar av sig jumpen och blottar brösten för al demonstranterna men tror jag jag sprang dit. för att de lämnade visa alla kvinnor i Iran som de, som de misshandlade kvinnor i Iran för att de hade inte rätt kläder. De att visa dem män kan göra som man vill. Så det ska vara i För den här kvinnan Fateme handlade det om att demonstranterna tar ställning för den islamisk regimen i Iran berättar hon. Den har dödat hennes släktingar. En annan motdemonstrant Ali kallar det för en skandal. Det är, det är mer än en skandal. Och tänk att en Omar Muhammad, han är muslim och han erbjuder nazisterna som hatar muslimer för att det ska försvara Ahmadinejad. Det här är mer än en skandal. Ali pekar mot trappan i bortre änden av torget. Mannen har syftat på. Mohammed Omar står och skriker död åt Israel i en megafon. Och är alltså en av de drivande bakom den här demonstrationen. En barnboksförfattare, debattör och poet som numer är radikal islamist. Men för inte så länge sedan var Mohammed Omar en populär kulturpersonlighet som återkommande bjöds in till olika kulturprogram. Jag var lite nervös. Och så har vi en som det pratats mycket om redan i höst. Han är redaktör för tidskriften Minret, poet. Och det är boken Vem är du, en muslim och en kristen samtalar som har varit aktuell nu. Han hörs ofta här i P1. Välkommen, Mohammed Omar. Tack. När jag tänker på en föräldralös, tänker jag på min egen ensamhet. I vintras fick Mohammed Omar nog av rollen som snäll muslim, som han har uttryckt det. Efter Israels attack mot Gaza skrev han en artikel i Expressen med rubriken Gaza gjorde mig radikal. Den var det offentliga avstampet i Omars allt mer extrema åsikter. Han gjorde sig allt mer omöjlig för svenska medier. Så här lät han i Aktuellt när kravallerna i Rosengård diskuterades. Och dessutom det stora hotet idag är sionisterna. Idag finns det sionister som samlar pengar till den israeliska mordmaskinen, som använder pengarna till att bränna barn med men, kemiska men vi vapen. Mohamed, det sitter Mohamed, till och med en man ja. i riksdagen, Fredrik Fedeli, som har ja. gett pengar till Israel då, vi och som har kallat palestinier tar, för hundar. Mohamed, de tar, borde kartläggas för tar, de tillhör eliten i samhället. Ja, nu talar vi om Roselgård. Idag har Mohammed Omars kamp mot Israel spilt över till att bli någonting helt annat. På sin blogg intervjuar han förintelseförnekare och kända antisemiter och bjuder in dem att hålla föreläsningar. Och det är en orsak till att ibland dagens demonstranter står ett femtontal högerextremister och skriker med i slagorden om att förinta Israel. Och om man tittar riktigt noga skymtar en annan bekant figur fram, Ahmed Rami. Kommer ni ihåg honom? Svea Hovret fällde idag Radio Islams ansvariga utgivare Ahmed Rami för hets mot folkgrupp och dömde honom till sex månaders fängelse. Hovrätten fastställde i och med detta i allt väsentligt tingsrättens dom mot Rami. Jag är mycket förvånad därför jag trodde jag var nästan 100% säker att jag skulle bli frikänd. Den här ekosändningen är från 1990. Två år senare fälldes programmet igen. Denna gång fick en annan ansvarig utgivare ta smällen för vad Rami hade sagt. Att Ahmed Rami står här idag tillsammans med islamister, högerextremister och några udda vänstermänniskor är ingen slump. Den gemensamma nämnaren är Mohammed Omar. Han har gett Ahmed Rami och hans idéer en ny plattform och samlat en ohelig allians av människor som tillsammans sprider bilden av att judendomen är roten till allt ont. Här är Radio Islam och jag som talar heter Ahmed Rami som är chefredaktör. Mohamed Omar intervjuar återkommande Ahmed Rami på sin hemsida. Kaliber har jämfört det han säger idag med det som han sa för snart 20 år sedan. Så här lät det då: Den judiska makten i Sverige är som cancerin, AIDS, som den svenska samhällskropp inte har inget immunitet, ingen försvar längre. Och det är det som är farligt. Det här är ett av de uttalanden som fälldes för hets mot folkgrupp. Idag låter det så här: Det är centralt i judendomen. Mm för förlovade landet utvaldheten plikt att återvända här, de här centrala trosatser de gör judendomen till en sjukdom mm. och gör judarna till på något sätt psykiskt sjuka och gör judendomen till, till skizofreni sakn faktiskt att befrija först Sverige Ja. Mm. Därför den här judiska ockupationen i Sverige, sionistiska ockupationen i Sverige är en kemisk ockupation, en svårare ockupation som en cancer mot vilken kroppen känner inte ens existens av, det, av cancer, av sjukdomen. Det som Ahmed Rami säger idag är nästintill identiskt med det som han sa i Radio Islam. Att judendomen är som en kemisk ockupation av Sverige, en cancer som vi inte har någon immunitet emot och att judar är sinnessjuka. Det här sprids alltså på Mohamed Omars hemsida och finns utlagt på Youtube. Men Ahmed Rami själv säger till Kaliber att han bara kritiserar en ideologi. Så kommenterar han domen hets mot folkgrupp. Dessa lagar som nu används hade kanske från början slagstiftats för att skydda de svaga. Men idag de används för att Skydda de starka som har makten mot svaga som jag och Mohammed Omar Vi har ingenting. En som forskat om antisemitism är idéhistorikern Henrik Bachner. Han har jämfört Ramis retorik med den nazityska propagandan. Ja, alltså vad Rami gjorde till exempel, det var ju att hänvisa till den tsariska förfanskningen Sions vises protokoll, alltså en bok som påstod utgöra ett bevis för en judisk världskonspiration. Hur judar genom att starta krig och revolutioner skulle ta makten över icke-judar. Man framställde också judar i enlighet med nazistisk propaganda som rasförgiftare, som sexualförbrytare och så vidare. Man beskrev judendom och judar som en sjukdom som måste... Åtgärdas i, alltså i form av en, en cancer som måste opereras bort och så vidare. Så det liknade väldigt mycket den nazityska propaganda. Radio Islam är idag en internationell webbsida. Men man har inte kunnat juridiskt koppla ihop Ahmed Rami till sidan. Efter fängelsestraffet 91 har Rami i Sverige hållit en låg profil. Tills Mohammed Omar gav honom en plattform på sin hemsida som har likheter med Radio Islam. Det handlar också väldigt mycket om en judisk konspiration som frammanas där judar påstås styra medier, finansväsende. Det hävdas att judar styr forskning, taburbelägger vissa frågor. Man för också fram en så kallad revisionistisk propaganda, det vill säga som förnekar eller ifrågasätter det nazityska folkmordet på judar under andra världskriget. På Al-Quds-demonstrationen varvas eldiga talkörer med religiösa hyllningar. Fler demonstranter har strömmat till och längst fram har man ställt barnen som ett slags mänskliga skölda mot äggen och tomaterna som motdemonstranterna kasta. Jag lyckas till sist få tag på Mohamed Omar. Han är nöjd med demonstrationen men missnöjd med motståndet. Jag håller in samtalet på förintelsen. Det är ut Men... att föra in samtalet till vetenskapliga historiska frågor som inte hör hemma här. Nej. En annan gång när du representerar Vetenskapsradion, då kan vi tala om historia. Okej, okay, om jag representerar P1, kan jag ringa upp dig och tala om detta någon gång? Ja, det kan vi, göra. vi bestämmer oss för att träffa senare. På plats finns också reportrar från högerextrema webbtidningar. Inom den nationella rörelsen är intresse för Mohammed Omar stort. Jag har med oss Omar, alltså I många lägen får han ju väldigt, väldigt mycket kritik av hur han uttalar sig om zionism eh, och om judendomen, att det är på gränsen till våra vara Vad anser ni på liksom, nationell punkt nu? Och alltså det, jag, jag är inte från nationell nu. Han gick förbi precis där borta. Aha, okay. eh, så att jag, jag är bara här och bevakar för, för nationell idag. Ja, men alltså, menar, vi, vi är inte islamister på något sätt. Nej. Alltså, de, de, de brister sånt som han påtalar i det svenska ja. samhället eh, kan man delvis eh, instämma i. Men eh, han har ju pratat en, en hel del om fördjugenheten i medierna och eh, den politiska korrekthet som, som, som kontrollerar eh, medierna. Reporten från den högerextrema mm. tidningen menar att åsiktsmotståndare behandlas intolerant i svenska medier. Mm. Mm utan att gå in exakt på vilka åsikter det gäller. Inom den nationella rörelsen har Mohammed Omar skapat en livlig debatt. En del anser att man inte borde stödja muslimer i någon fråga överhuvudtaget. Andra, som de på demonstrationen, ser i Mohammed Omars kamp en gemensam fiende. Det är de som ser som det judiska inflytandet i samhället. Inom en liten del av den radikala vänstern har det förekommit en liknande diskussion. Hur man ska förhålla sig till Mohammed Omars rörelse. På dagens demonstration träffar jag Lasse Willemsson, en som tidigare varit aktiv inom den radikala vänstern. Han är en av dagens talare. Jag har aldrig varit med om några demonstrationer där man har protesterat mot talarna. Det är ingen som har hört eller läst mitt tal. Det är ett klassiskt solidaritetstal. Vad som sker här är ju. Det är ju bara att skända palestinierna. Lasse Willemsson föreläser, skriver artiklar och debatterar om det som han kallar för sionismens destruktiva inflytande på mänskligheten. Han har ett visst stöd av en liten grupp på yttersta vänsterkanten. När det kommer till förintelsen är han kritisk. Min viktigaste invändning det är ju det att, att man betraktar alltså den här förintelsen som en religion. Folk säger att jag är förnekare bara för att jag säger att det där med 6 miljoner, det är jag lite osäker på. Och hur många som, dog, hur många som blev avrättade och hur många som dog av tyfus, det vet jag inte heller. Det får forskarna ta reda på, det är deras uppgift. Lasse Wilhelmsson är en av de föreläsare som Mohammed Omar har marknadsfört via sin hemsida. I början av september föreläste exempelvis Wilhelmsson under rubriken Zionism i en källarlokal i Uppsala. Föreläsningen i källarlokalen finns utlagd som film på en högerextrem hemsida. Wilhelmsson berättade bland annat att den sionistiska makteliten på Wall Street var skuld till att Hitler gav sig på judarna på 30-talet. På Mohammed Omars hemsida är han tydligare och säger att världsjudendomen förklarade krig mot Hitler. Citat. Denna krigsförklaring innebar ju att judarna i Tyskland på goda grunder blev betraktade som presumtiva landsförädare av Hitler. När man redan 1920 om 6 miljoner Medan den judiska makten i Sverige är som en cancering, AIDS. Judendomen är psykisk sjukdom. En annan vanlig åsikt inom mohammed Omars grupp är alltså att judarna överdriver förintelsen och till och med har diktat upp gaskamrarnas existens. Historiska fakta biter inte på förintelseförnekare. Men vad är då syftet med att förneka förintelsen? Enligt idéhistoriken Henrik Bachner är det att göra antisemitismen mer rumsren. Syftet med att förneka förintelsen är i huvudsak det att rehabilitera en antisemitisk världsbild och många gånger också en nazistisk världsbild. Det som skapade problem för antisemitism och för nazism efter andra världskriget var att folkmordet på Europas judar under andra världskriget stigmatiserade den här typen av uppfattningar. Det var inte längre rumsrent och legitimt. Den 10 oktober reser jag till Uppsala för att träffa Mohammed Omar. Vi har bestämt träff på ett café och med sig har Omar en ung muslimsk kille. De beställer varsin kopp te och vi sätter oss ner. Mohamed Omar bor i Uppsala, skriver artiklar, talar på demonstrationer. När jag pratade med dig på telefon så nämnde du någonting om eventuellt i framtiden ett islamistiskt, antisionistiskt parti. Hur går tankarna där? Vi jobbar på det. Vi kommer att bilda ett parti förmodligen inom kort. Inte ett islamiskt parti, men ett antisionistiskt parti. Vi kommer inte att fokusera på då islamiska frågor, utan endast på antisionismen. För att kunna nå ut till så många som möjligt. För, för min spontana tanke när jag hör ett, ett parti, ett antisionistiskt mm. parti, som inte är då i första hand muslimskt, utan som är antisionistiskt. Mm. Kommer inte det locka alla Sveriges nazister också? Alla kommer vara välkomna som delar våra... Paroler. Men ingen kommer kunna påverka oss i någon riktning. Du har ju varit inne på förintelsen mycket. Och jag vet att ni rätt nyligen hade en föreläsning som hette Måste man tro på gaskamrarna? Du var väldigt lyckat. Det kom väldigt många för att lyssna. Och vad var det som kom fram? och Vad ni pratade om? Liksom? Han talade om, om exakt vad är förintelsen? Och vad är revisionismen då? Enligt Mohammed Omar var det 200 personer på föreläsningen som hölls av den svenska förintelseförnekaren Lars Adelskog. En del muslimer, men de flesta svenska medelsvensos, säger Omar. Syftet med föreläsningen är folkbildning. Och då menar han förnekandet av gaskamrar, förnekandet av att förintelsen var planlagd och förnekandet av att det var 6 miljoner judar som dog. Vad tycker han själv? Jag måste läsa på mig innan jag kommer med ett uttalande. Men jag arbetar på en sån artikel. Jag håller på att bedriver egen forskning. Sen ska mm. jag komma med min egen personliga åsikt i den här frågan. Jag såg läste om det, var ett, om det var din blogg eller någon annans blogg. Att eh, Ahmed Rami skulle hålla en föreläsning eh, snart. När det nu var om några veckor. Mm. Om, eh, om judendomen. Mm. Är det också ni som har organiserat den? Ja det stämmer. Ahmed Rami är en flitigt liten föreläsare. Vi uppskattar verkligen hans kunskap och erfarenheter. Han har ju väldigt lång erfarenhet i det här antizioniska arbetet. Han har till och med suttit fängsla då för sina åsikter som en politisk fång i Sverige. Men du, han, han blir ju fälld för hets mot folkgrupp. Alltså. Du, du säger att han är en politisk fång. Mm. Ja, precis. Det var bara en ursäkt liksom för att sätta honom i fängelse och få tysta hans kritik av Israel. Han har aldrig hetsat mot någon folkgrupp. Om ni startade någon typ av antizionistiskt parti och alltså blev mer politiska, skulle Ahmed Dami ha en plats i det? Självklart, Ahmed Rami skulle vara en och inspiratör för han har väldigt lång erfarenhet av det arbetet. Med sitt sävliga tonfall och sin retorik nästan normaliserar han det antisemitiska budskapet som Ahmed Rami står för. Mohammed Omar menar att Ahmed Rami helt och hållet är mainstream i muslimska länder. Och han ska försöka återintroducera Rami för den yngre publiken i Sverige som man helst av allt vill se som ett islamiskt land där religionen styr. Vi fortsätter intervjun på en lunchrestaurant där Oma ger sin syn på antisemitism. Du, vad säger du till dem som anser att du är en antisemit? Mm. Först måste man de definiera vad man menar med antisemitism. Sen kan jag svara på frågan om jag är det eller inte. Vilken anser... är din definition? Antisemit, för min definition, är en person som anser att en, om man tillhör den etniska gruppen, mm. alltså man är född av judiska föräldrar och så vidare, oavsett vilken ideologi man har, att då man, då man är sämre människa. Men som muslim så tror vi inte på det överhuvudtaget. vi tror att en människa kan ju ändra sina åsikter. Vi är bara mot de här åsikterna. Till exempel att de har en stat som är rasistisk mot araber. att de förföljer araber och så vidare. Men jag, jag tycker inte om den judiska religionen. Det gör jag absolut inte, därför att den innehåller till sånt som folk, och så vidare. Omar menar att judarna helst ska konvertera eller lämna sin religion för att bli hedervärda människor. Jag frågar om man överhuvudtaget kan tänka sig att en jude kan vara en bra människa och samtidigt stanna kvar i sin religion. Det blir svårt. Det är svårt att tolka judendomen så att det blir en, blir en bra religion. Men det är klart. Alltså det finns alltid med. Det kommer att finnas många människor som kallar sig för judar, men som kommer att vara moraliskt hedervärda personer. Mohammed Omars bild av antisemitism omfattar alltså varken Ahmed Rami, honom själv eller kretsen kring honom. Men många har tagit avstånd från hans krets av just den anledningen. Palestina-grupperna i Sverige tog officiellt avstånd från al demonstrationen och Andreas Malm, känd debattör, skribent och aktiv i Palestinarörelsen menar att Omar gått över gränsen för det som är antisemitism. Han fungerar ju idag som en sorts frontfigur för fascismen i det här landet. Och han bedriver en absolut grövstant semitiska propaganda som eh, jag har sett på ganska länge. Och det, det som, som gör mig mest illa berörd är att han försöker kläda det i någon sorts pro-palestinska kläder. Det existerar ingen konflikt mellan det palestinska folket och det judiska folket. och aldrig gjort det utan det existerar en konflikt mellan det palestinska folket och sionismen. Och den distinktionen är glasklar för palestinerörelsen och därför är det fullständigt ointressant att manifestera tillsammans med krafter som ser judar, judenheten, judendomen som sin huvudfiende. Andra som har tagit avstånd från Mohammed Omar är Abd al Kilan. Han är imam vid moskén i Eskilstuna och chefredaktör för tidskriften Minaret. Han har väl på sätt och vis blivit en, en renodlad extremist med en, en liksom... Saltad och pepprad med en islamisk krydda- men han företrädde ju inte islam på, på något sätt. Mohammed Omar själv refererar ofta till sina åsikter- som att vi muslimer tycker. Hans närmaste krets utges enligt honom själv- av Uppsala moskéns vänner. Det är i praktiken en intressegrupp på drygt 300 personer- som har ett forum på Facebook. De har alltså ingen som helst formell koppling- till själva moskén i Uppsala- det är bara en av de plattformar som Mohammed Omar använde för att sprida sitt budskap och informationen om föreläsningarna. För grovgrunden för de idéer som han och likasinnade sprider sträcker sig betydligt längre än en svensk Facebook-grupp. Är, vad är I Europa har det bildats flera så kallade antisionistiska partier. En av Mohammedomars förebilder är det franska partiet Parti Anti-Zionist. De marknadsför sina idéer med en fransk rapartist som manar att man ska skydda barnen från zionism. Jag har i Parti Antisionist är en ohelig allians av islamister, högerextremister och folk långt ute på vänsterkanten. I årets EU-val fick den antisionistiska listan 1,3 av rösterna, drygt 36 000 i Paris valkrets. Henrik Bachner, i idéhistorikern, menar att antisemitism, om en förklädd till antisionism, är på frammarsch i hela Europa. Vad vi kan se är att antisemitismen sedan 90-talet egentligen har fått en tydligare spridning globalt och i Europa. Och vi måste förstå det som händer här i ett sådant perspektiv. Faran med, med, tror jag, med, vad Mohammed Omar och kretsen kring honom, den propaganda de för fram är att det kan... Idag finnas en, en större beredskap inom vissa opinioner att ansluta sig till detta. Eh, vi har sett i Europa framförallt på grund av den starka eh, antisemitism som sprids i arabvärlden och delar av den muslimska världen att det också finns opinioner med rötter i Mellanöstern som hyser den här typen av uppfattningar. Begränsade opinioner men inte försumbara. Där kan finnas en, en opinion som tilltalas av den här typen av budskap och vi ser också hur högerradikala nazistiska grupper, åtminstone eh, av taktiska skäl, förenas med radikala islamistiska grupper idag. Det har vi sett i flera europeiska länder och det förenande kittet här, både mellan islamister och nazister men också vissa delar av den extrema vänstern är en antisionism och en antisemitism. Och en antisionism som i många gånger är öppet antisemitisk. de Gaulle Ola Sandstig Research Magnus Sandelin. Och jag säger välkommen till Mohammed Amin Karaki, ordförande i Sveriges unga muslimer. Tack. Vad tänker du efter att ha hört det här reportaget? Ja, alltså det, det är tyvärr sorgligt att höra. Det, vi står klart och tydligt i vår anställning när det gäller rasistiska frågor och antirasistiska frågor. Så ja, det är tyvärr synd. Blir du oroad över att den här alliansen och den här rörelsen ändå finns och hörs på våra gator? Den gör ju det. Alltså absolut. Alltså man, en allians med högerextrema grupper är ingen allians att ha egentligen. Så man kan aldrig liksom samarbeta i, i sådana former i rasistiska. Vi har också med på telefon Helena Löv, historiker med stor kunskap om svensk högerextremism. Hur reagerar du på det här? Det har ju funnits att säga allianser och samarbeten egentligen. Ända 20-talet. Det här har funnits förr sig du. Betyder det att vi inte ska ta det här på allvar? Jo, naturligtvis. Och det är ju väldigt positivt så att säga att man nu börjar diskutera det, men det är ju ingenting som har uppstått de sista åren utan det finns en lång historisk tradition. Mm. Men nu är det någonting som vi kan se i demonstrationer och som vi kan se på internet och Facebook och Youtube och så vidare. Eh... Förklara, hur kommer det sig att en del nazister väljer att demonstrera tillsammans med radikala muslimer den här konstellationen? Ja, det, det är helt enkelt att man förenas i vissa lägen i antisemitismen. Och det var redan så att säga på 20-talet hade de tyska nationalsocialisterna nära kontakter med radikala muslimska grupper i Mellanöstern. Så att det, det är... En lång, lång historisk tradition. Och man ser så att man har samma huvudfiende. Vi hörde att det också fanns en del vänsterinriktade personer med. Vad har, vad har de för skäl för det? Ja, det är nytt så att säga att de också kan dyka upp. Och det är ju det när det gäller antisemitismen. Att den existerar rakt igenom det politiska och religiösa spektrat. Den finns så att säga inom... –inom alla inriktningar, inom kristendom, inom islam, inom vänster, inom höger och så vidare. Mm. Det här är en grupp utan tydligt inflytande ännu. Men såväl palestinarörelsen som forskaren i reportaget säger att det finns en risk för ett växande inflytande. Hur ser ni på det? Ja, Det är klart att den risken existerar alltid, särskilt nu, när vi är inne i så att säga, en djup ekonomisk kris. och Det har ju historiskt sett alltid gynnat extrema grupperingar. Men samtidigt så finns det ju också motkrafter. Mm. Mohamed Amin Karaki, vad, vad säger du? Jag tror att det här är ett problem som har funnits en lång tid, precis som jag sa. Även om jag inte helt håller med att man ska projicera det här som någon sorts samarbete som alltid funnits med muslimer och projicera det här problemet hos muslimer, utan... Tvärtom, om man tittar i historien så har det också funnits väldigt eh, intressanta eh, samarbeten och samlevnad mellan muslimer och judar i många delar av den muslimska världen. Vad är bästa sättet att bemöta den här typen av extremism som det ju handlar om? Alltså jag tror att det handlar om att vi måste som helhet i samhället... Ha nolltolerans när det gäller rasism och rasistisk retorik i, hu, i helhet. För att problemet är om man eh, begränsar rasismen till antisemitism, eller om man begränsar den bara till islamofobi, eller om man bara begränsar den till någon del, då öppnar man dörren för att en viss typ av rasism är okej. Okay. Och vi måste, om vi vill ha verkligen lösa det här rasismproblemet, då måste vi ha nolltolerans mot rasismen i sin helhet. Tack Mohamed Amin Karaki och Helen Löv för att ni var med. Kalibers producent heter Sanna Klinghoffer Jag heter Anna Jakten